14. Опісля вечері Шерлі і Марк пояснили мерові з заступником, як пройти до гуртожитку. Джанс спостерігала, як молоде подружжя цілується на прощання. Марк повертався зі своєї сміни тоді, як Шерлі тільки йшла на свою. Ця трапа забула вечерю для першого і сніданком для другої. Джанс подякувала обом за те, що знайшли для них час і похвалила їжу. А далі вони з Марсом вийшли з їдальні майже такої саме гамерної, як генераторна, та з вивистими коридорами подалися на нічліг. Марнс мав ночувати в спільному гуртожитку, де спали молоді механіки з першої зміни. Для нього поставили невеличке ліжко, і Джанс здалося, що воно було на півтора десятка сантиметрів коротше, ніж потрібно. Трохи далі коридором для Джанс підготували маленьку кімнатку. Вони вирішили почекати тут, провести час у двох, розтираючи натомлені ноги і розмовляючи про те, що тут на глибині, все інакше, аж поки у двері не постукали. Це прийшла Джульєта. «Вас поселили в одну кімнату?» Здивована спитала вона. Джанс засміялася. «Ні, заступника послали в гуртожа, така я б краще ночувала там з усіма іншими». «Пусте», сказала Джульєта. «Тут постійно сілять новачків або родичів працівників, які приходять у гості. Нічого страшного». Джанс спостерігала, як вона затисла зубами шнурок, зібрала волосся ще вологе після душу та зав'язала його у високий хвіст. Дівчина встигла змінити комбінезон, і Джанс подумала, що хоч плями на ньому теж є, він свіжіший і готовий до наступної зміни. «То коли можна буде оголосити енергетичні канікули?» – спитала Джульєта. Вона вже прибрала волосся і схрестила руки, прихилившись до стіни біля дверей. «Думаю, ви хотіли б скористатися перевагами загальної радості після очищення, чи не так? Коли ви зможете почати?» – своєю чергою запитала Джанс. Вона раптом зрозуміла, головне, завдяки чому ця жінка могла б бути гарним шерифом, і її неприступність. Жан зглянула на Марнза і подумала, чи не тим самим пояснювалася її привабливість для нього тоді, багато років тому, коли вона була молода і одружена з Дональдом. «Хоч завтра», – сказала Джуліета. «Запасний генератор можна було привезти до лату вже до ранку. Я вийду ще на одну зміну сьогодні ввечері, щоб перевірити прокладки і перемикачі...» «Ні». Джан з жестом її зупинила. Коли ви зможете почати роботу на посаді шерифа? Вона пошукала в наплічнику, розклала теки на ліжку в пошуках контракту. Я я думала, ми вже обговорили це. Я жодним чином не зацікавлена Саме так стають найкращими, сказав Марнс. Ті, хто нітрохи не зацікавлений. Він стояв навпроти Джульєти, заклавши великі пальці в кишені комбінезона, сперся на протилежну стіну невеличкої кімнати. Вибачте, але тут ніхто не може мене замінити. Джулія похитала головою. Здається, ви не розумієте специфіки нашої роботи. Думаю, ви теж не розумієте, що ми робимо там на горі, заперечила Джанс. І чому нам потрібне саме ви? Джулієта струснула головою і розсміялася. Слухайте, у мене тут такі машини, що вам не... На... а навіщо вони? спитала Джанс. Що ці машини роблять? Вони забезпечують роботу всього цього клятого місця. вигукнула Джульєта. Ви дихайте киснем. Ми регенеруємо його тут, унизу. Вдихайте токсини, ми закачуємо їх назад у землю. Хочете, щоб я вам написала список того, що виробляється з нафти? Кожен шматочок пластику, кожна унція гуми, всі розчинники і очищувачі. Я вже не кажу про електроенергію, яку з неї генерують. І це все було тут задовго до вашого народження, – зауважила Джанс. Ну, воно б не дожило до моєї смерті, ось що я вам скажу, у тому стані, який мало до мене. Вона знову схрестила руки на грудях, спираючись на стіну. «Думаю, ви не розумієте, у якій халепі ми б опинилися без цих машин?» «Я думаю, що ви не розумієте, якими непотрібними стануть ці машини без усіх цих людей». Джуліета відвернула погляд. Джанзу перше бачила, як вона знітилася. «Чому ви ніколи не навідуєтесь до батька?» Джуліета Рвучко відвернулася, втупилася в іншу стіну. Потім відкинула пасмо волосся з чола. «Подивіться на мій розклад!» – нарешті мовила вона. «Скажіть, коли я маю це робити?» Не встигла Джан зростулити рота, аби пояснити, що це її сім'я, що час завжди можна знайти, як Джульєта повернулася обличчям до неї. Ви думаєте мені начхати на людей, так? Але ви помиляєтесь я думаю про кожну людину в цьому бункері. А ті чоловіки і жінки, які живуть тут, на забутих поверхах бункера, це і є моя сім'я. Я навідуюсь до них щодня. Ми їмо кілька разів на день один і той самий хліб. Ми працюємо, живемо і помираємо пліч обліч. Вона перевела погляд на Марца. Чи не так? «Ви бачили це?» – Марнс промовчав. Джанс подумала, чи не надто сильний акцент на слові «помираємо». «А ви не запитали в батька, чому він ніколи не навідується до мене? У нього купа вільного часу. Його там на горі ніщо не тримає». «Так, ми зустрічалися з вашим батьком. Нам здалося, що він дуже заклопотана людина. Така самоцеліспрямована, як і ви». Жуліета знову відвернулася. «І так само вперта». Джан споклала папери на ліжко і стала біля дверей за якийсь крок від Джульєти. Відчула запах мила від волосся молодої жінки. Бачила, як її ніздрі трепочуть від швидкого важкого дихання. Дні змінюються днями і приховують маленькі рішення, так? Наприклад, рішення не навідуватися до батька. Перші кілька днів минають легко. Їх наповнює і сила юності. Але потім вони нагромаджуються, як на перероблене сміття, хіба не так? Джуліета змахнула рукою. «Не розумію, що ви говорите. Я говорю про те, що дні складаються в тижні, а ті – в місяці. І далі – в роки». Вона мало не зізналася, що і сама це пережила, досі накопичуючи дні. Але їх слухав Марнс. «За якийсь час ви просто починаєте штучно підтримувати в собі злість, аби виправдити давню помилку. Це перетворюється на гру. Двоє людей відвертаються, відмовляються озирнутися назад, бояться зробити перший крок». «Усе було не так», – заперечила Джулієта. «Я не хочу вашої роботи. Впевнено, є багато таких, хто її хоче. Якщо не ви будете шерифом, то ним стане хтось, кому я не зможу довіряти стовідсотково. Уже не зможу». «То віддайте посаду якійсь іншій дівчині», – посміхнулася Джулієта. «Це або ви, або той, хто радше дослухатиметься до вказівок тридцятих поверхів, аніж до моїх слів, чи дбатиме про дотримання пакту. Таке в мене відчуття». Здавалося, це подіяло на Джуліету. Вона опустила руки, обернулася і подивилася Джанс у вічі. Марнс спостерігав за всім з іншого кінця кімнати. «Останній жерів Холстон. Що трапилося з ним?» «Він пішов на очищення», – відповіла Джанс. «Добровільно», – хрипко додав Марнс. «Я знаю, але чому?» – насупилася Джуліета. «Я чула, що через дружину ходять різні чутки». «Пригадую, як він розповідав про неї, коли ви вдвох з ним спускалися сюди розслідувати смерть Джорджа. Я спочатку подумала, що він заграє до мене, але він думав лише про свою дружину». Джулс зверталася до Марнза. «Вони виграли лотерею незадовго до того, як ми спустилися», – нагадав їй Марнз. «Так, справді». Вона на якусь мить замислилася, дивлячись на ліжко з розкиданими на ньому паперами. «Я не знаю, як працювати шерифом. Я вмію лише ремонтувати». «Це саме те, «Запевнив її Марнс, ти дуже допомогла нам із тим розслідуванням. Ти розумієш, як у це працює. Як деталі складаються в єдине ціле. Маленькі підказки, яких не помічають інші». «Ти зараз говориш про машини», – заперечила вона. «Люди не надто від них відрізняються», – стояв на своєму Марнс. «Гадаю, ти і сама це знаєш», – додала Джанс. «Ти правильно мислиш. У тебе така вдача, яка стане в пригоді. У цій посаді є трохи політики». «Безсторонність – це добре», – Джуліета похитала головою і глянула на Марца. «То це ти мене запропонував, так? Я все думала, як у вас взагалі виникла ця ідея, наче з-під землі вигулькнула». «У тебе добре вийде», – доводив Марц. «Я знаю, у тебе добре вийде, хоч би за що ти взялась. А ця робота важливіша, ніж тобі здається». «І я житиму на горі?» «Твій кабінет на першому рівні, біля шлюзу». Джуліета, здавалося, замислилася над цим. Джан стішило вже те, що вона хоча б про щось запитала. Ваша зарплатня буде більшою, ніж зараз, навіть із понаднормовими змінами. Ви перевіряли мою зарплатню? Джан скивнула. Я дещо дозволила собі перш ніж спускатися. Наприклад, поговорити з моїм батьком. Саме так. Ви знаєте, він дуже хотів би побачити вас, якби ви пішли з нами. Джульєта опустила погляд на свої чоботи. Не впевнена. І ще дещо. Марнс перехопив погляд мера, глянув на паперу, розкиданий ліжком. Складений навпіл контракт з Пітером Белінгзом лежав зверху. «Айті», – нагадав він. Джанс розуміла, до чого він хилить. «Маємо з'ясувати ще одне, перш ніж видасте згоду. Не впевнена, що я погоджусь. Я б хотіла почути трохи більше про енергетичні канікули, організувати роботу тут, унизу. Згідно з традицією, Айті-відділ підписує контракти з усіма людьми, що призначаються на посади». Джулієта закотила очі і пирхнула. Хай ті. Так, ми заходили до них дорогою вниз, просто щоб з'ясувати все. Ну, звісно, гмикнула Джульєта. Це щодо тих реквізицій, додав Марнс. Джуліята обернулася до нього. Ми знаємо, що це швидше за все пусте, але запитання має бути поставлене. Заждіть, це щодо термоскочу? Термоскочу. Еге ж? Джулієта спохмурніла і похитала головою. Паскудники. У них на вас досіє отаке завтовшки, Джанс показала на пальцях. Вони сказали, що ви перехоплюєте матеріали, призначені для них. Ні, не для них. Ви жартуєте? дівчина вказала на двері. Через них ми не можемо дістати потрібні нам матеріали. Коли мені знадобився термоскоч, кілька місяців тому в нас почав протікати теплообмінник, нам його взагалі не дісталося. У відділі постачання сказали, що вся сирована для виготовлення скотчу вже розписана, хоч ми також замовляли її. А потім я випадково дізналася від одного носія, що весь скотч іде до ІТ, що в них там витрачаються кілометри того скочу на обшивку випробувальних комбінізонів. Джуліята глибоко вдихнула. Тому я перехопила в них за два мотки. Вона глянула на Марза, зізнаючись у цьому. Слухайте, я тут стежу за енергозабезпеченням, щоб вони в себе на горі могли робити все, що хочуть, а мені не виділяють базових матеріалів а коли нам таки щось дістається, то це за якістю цілковите лайно, можливо, через неадекватні норми, за якими працює виробництво. Якщо вам справді потрібні були ці матеріали, – перебила її Джанс, – то я все розумію. Вона глянула на Марнза, який посміхнувся і нахилив голову. Мовляв, казав же, що це ідеальна кандидатура для такої посади. Джанс проігнорувала його. Я справді рада, що почула вашу версію інциденту, – звернулася вона до Джульєти. І хотіла б спускатися сюди частіше, хоча й маю хворі ноги. Нагорі ми багато чого сприймаємо як належне, переважно тому, що багато чого не бачимо. Тепер я знаю, нашим відділам потрібна краща комунікація. Постійний контакт, на кшталт того, який підтримується за ІТ-відділом. Я вже ледь не 20 років про це кажу, – зауважила Джульєта. Тут унизу іноді жартують, що тих хлопців поставили, аби тримати нас подалі. І час від часу, здається, так воно і є. Гаразд, якщо ви підніметеся з нами, якщо обіймете цю посаду, люди почують вас. Ви могли б стати першою ланкою в ланцюжку керівництва. А що на це скаже АйТі? Вони опиратимуться, але для них це нормально. Я раніше стикалася з подібним. Надішлю електронного листа в офіс, щоб написали термінові заявки. Випишемо їх заднім числом, зробимо ці закупівлі офіційними. Дженс уважно глянула на жінку. Але мені потрібна від вас цілковита гарантія того, що кожна одиниця перехоплених матеріалів була абсолютно необхідною. Джуліета не відвернула погляду. Так і було, запевнила вона. Але важливо не це. Нам дісталося якесь лайно. Розпадалося на шматки, наче так і треба. Ось що я вам скажу. До нас нарешті дійшла партія з постачання, і тепер у нас є запас скотчу. Я б залюбки запропонувала IT-мир, коли ми підніматимемось. Наш скотч набагато кращий. «Ми підніматимемось?» – перепитала Джанс, щоб переконатись, чи правильно вона зрозуміла Джуліету, чи та справді погоджується. Джуліета подивилася на них обох і кивнула. «Але дайте мені тиждень, щоб розібратися з генератором. Ви маєте дати мені час на ті енергетичні канікули. І щоб ви зрозуміли, я назавжди залишуся частиною машинного і погоджуюсь на цю роботу частково тому, що бачу, до чого призводить нехтування проблемами. Справа мого життя тут – це профілактичний ремонт. Наслід чекати, поки щось зламається, щоб потім налагодити. Слід оглядати і підтримувати машини, коли вони ще працюють. Забагато проблем ігнорується, через це і зношується техніка. Мені здається, якщо уявити бункер у вигляді величезного мотора, то ми ніби масляний піддон Картера, який потребує людської уваги. Вона подала руку Джанс. Влаштуйте мені енергетичні канікули, і я ваша. Джанс посміхнулася і узяла її руку, відзначаючи тепло та силу в її упевненому стисканні. Це буде перше, до чого я візьмусь зранку, пообіцяла вона. І дякую вам. Ласкаво просимо на борт. Марн перетнув кімнату, щоб також потиснути Джуліті руку. Ради, що погодились, боси. Джуліда посміхнулася, відповідаючи на його рукостискання. Ну-ну, не варто випереджати події. Гадаю, мені ще багато, чого потрібно навчитися, перш ніж ти почнеш так звертатися до мене.